داهر دکنه تلانی کې څوک دربارا زمونږ د دکان پتا یاد کړئ پاس د به درلانی کې څټ مرکز د قصفانی نشاطا کباړی بازار ارشاو شهر د جان محمد دکان موبایل نمبر 0321908648 پاس د به درلانی کې څټ مرکز د قصفانی نشاطا کباړی بازار ارشاو شهر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون د دې نمخه کې د جنگ د فرزيت بیان شوې ده تعالی پس صلیح الله تبارك وتعالى دلته فرمایي چې پتا سبا نه جنگ پرسکړ شوې ده او دا تاسو پرسته تبعنا ګوار غونډې دي ظاهره خبره ده جنگ کې د سر سر ته خطر پیدا کیږي مال ته خطر پیدا کیږي د انسان لپاره تبعند شيخ ناګواري او هر انسان جنگ نخوي د لاله طرفه پتا سو پر اس کړو د تبعند ناګوار دي خو الله یو حکم یو فیصله کړی د فرماي کو تی با আলাইকুম القتال پر اس کړو د پتا سو باندې جنگ وهو کره لكم او دا جن ناګوار دي طبيعي طور ناګوار د تاسو د پاره وعسى او قریبدا ان تکرهو شيئا چې تاسو ته ناګوار وي او شي بد بغړی تاسو یو شي او هو خيرو لكم او هغه بغور استاسو د پاره د الله په رضوانه وعسى او قریبدا ان تحبو شيئا چې تاسو به یو شی ډیر زیاد خوښ غړی چې دا ستاسو د پاره ډېر خړې او هو شر لکم او بس تاسو د پاره بدې پا ستاسو د پاره شرې پغې کې خیر وپکې نهي نو فیصله ست شو چې الله پويږي والله يعلم او الله پويږي پغه ستاسو د پاره وړې او انتم لا تعلمون او تاسو نه پويږي په خپل خیر बने نو دا الله فیصله کوي یڅاله نک ان الشهر الحرام قتال فی د حرامو میاشتو باره کې مخکې بیان شوې ده دوتکوس کې استانه د محرمو میاشتو په باره کې ردی نه مطلب د حکم د جنگ په دې میاشتو کې قتال فی هې د دې د جنگ سه حکم دې په دې میاشتو کې قل ورته وایا قتال فی کبیر جنګ پدې کې لوی غناده دا د هغه خبره ده داغه نه پښکل الله تبارک وتعالى د سوره توبه آيتونو نازل کړل نو د دې آيتونو حکم منسوخ شو فقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم چې کله بیا موږ چې کله جنگ شروع شي نو د دې دا قید او دا شرط ختم کړي دي وصدن دا دغه ته حکم وشو چې یقینا لو لوی ګناه ده په دې مېرس ته کې جن کول خو بل خبر واورې وسود عن سبيل الله او من کول د خلقو د الله د دینه وکفر به او د الله د دین انکار کول والمسجد الحرام او د مسجد الحرام د مکیه خلق بندول د ماکینه خلق بندول د مزه حرام ماکینه خلق بندول واخراج اهله منه او وستل د اهل د دې ماکې د دې ماکې نه ان د مکی د خلق د ماکې وستل اکبر عند الله د ير نو یو ګنا ده الله په لسبار د ټول نو مطلب دا ری چې په دې حرام و میاشتو کې جنګ کول ګنا ده کبیره ګنا ده دا نور جرمونه د دین غټ جرمونه دی دا الله د دین خلق بندول د دین کوفر کول د الله د کور خلق بندول د دې کور وسیدون کې د دینه شړل اکبرو من هو د دین غټه ګنا ده نو د دې غټي ګنا د مخنوی لپاره دا وړو کې ګنا اختیارول جایز دی دا د الله فیصله ده والفتنه اکبر من القتل او فتنه یعنی شرک کوم چې مخ کې راغی مونږ زاهر کړی دي فتنه دا لوی ګناه ده د قتل نه ولا یزالون یقاتلونکم او فرمایي الله دا خلق به ستاسو سره همیشه جنګ کوي حتا تر یو دو کوم دینکم چې واپس کی تاسو د خپل دین نه ان استتواعو کچړته دی وس ورسید او وس وې نرسي و مې یرتدد منکم عن دینه او او سوچ واپس سستا د خپل دین نه اسلام نه فیموت نو د ملشو هو کافر او د انکاریو فؤلاءک نو داخ خلق ده حبیطات اعمالهم چې زای شوی دی عملونه د دیو په دنیا ول اخرت دنیا که مو په اخرت کې هم وؤلاءک اصحاب النار او داخ خلق جهنم یاندې هم په خالدون ان الذين امنوا یقینا غلک ایمان را وړې ده والذین هاجروا وخلقت هجرته کړه د وجاهدوا په سبیل الله او جهاد کړه د الله په لار کې اولائک یرجون رحمت الله دا خلک د چا امید ساتي د رحمت د الله او الله غفور او الله بخن کېو مہربان دی وته ولګی دا چې د الله د رحمت سو کوم ساتي نو جهاد بوم کوي او هجرت کوي او خپل مال او جان او څوک چې دا قربانه لور کئ د خدای رحمت نغواړي د خدای رحمتونه په جهاد کې دي په قتال کې دي د خدای د دین په کارونو کې دي د دعوت او تبلیغ په کار کې دی د ام یو جهاد دي د خدای پلار کې خپل سر او کول پل وینتو یو چې لوی جهاد دی په قتال په سبیل الله په وطن پر خودل او بل زيت تل د خدای د دین د غلبی د پاره چې دلته عبادت نشي کوله خدا وطنم پریدي دا دې د الله د رحمت امیدوار او الله غفور الرحیم یسئلونک عن الخمر والمیسر قل فيهما اسم کبیر ومنافع للناس واسمهما اکبر من نفعهما د شرابو او د جواری حکم دی د شرابوره د نه مخکې یو بل حکم دی چې سوره نحل نهحل کې راغلی تم د شرابو د حرمت او هغه ډیر باری کوې خبره د تم ه چېښ دی شوی دی د کجورو په باره کې الله تباره کو تاله فر معلی ديته تخیزو و رزقا حسنا دا کارهورریزقان حه نه د کجووری داسې ش چې تاسو د دی نشن جوړوي شراب ته جوړوي او رزق حسن خ वैशिष्टه رزق هم جوړوي نو خپل پتہ دا چې شراب رزق حسن نه شراب رزق حسن نه دی ندیر مؤمنان د څه چې شراب نه څړو وړي دا چې الله ورته دا فرق کړي دی چې یو پکې نشه نو بل پکې वैशिष्टه رزق دی نو شراب वैशिष्टه رزق خو نه شو داغه نقص بیا تا پوسونه کېدل او صحابه کرامو به بار بار ته پوسونه کول دي خبري حضرت معاذ ابن جبل دے حضرت مری فاروق دے رضی الله تعالیو خلفای راشدین او کې داسه خلکو چې د مخ کې نشرب تر سره خلونه ولز دې کړي او بار بار به ته پوسونه کول اې دا الله پیغمبرا نو دا شراب څنګه دي د دې حرمت د دې د حرمت اعلان نکوي تاسو دا اخلاق تم خراب وي دا اخلاق تم خراب وي دا صحت تم خراب وي او دا الله پیغمبر خدا الله دا حکم نو بغیر نشکور او بل دا شراب عادت دم راعام او دا الله مهربانی وکړولن بیاغه تم هدی حکم د سوره نحل دویم حکم چې بیا ته پوسونوګو ته پوس په جواب کې الله تبارک وتعالى یو بل ترغیبي خبر اوکړل دی جتا پوسو کو یسالوونکعن الخمر والمیسر د شرابو د جواری په باره کې دیو تپوس گئی ټول ورته وایا فيهما اسم کبیر پرې ځوانو کې لوی ګناده شرابم ډیر لوی ګناده او جواریم ډیر لوی ګناده خو بیا ورسره د دعوت او د تبلیغم یو انداز دی د ترغیبم یو انداز دی چې اول دا آسان نا گران تا خلق بوزا یسیرو ولا توعسیرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکم کڑو آسانی پیدا که خلقو تا یعنی کارورتا آسان که گرانووی ما و بشیرو ولا تو او تاسو خوشخبریو ایک ورکی خلقو ته خوشحالک اے خلق خلق متنفرکوی ما دا دین نا پده دین کے یقیناً دا عذاب خبرونه دی په قرآنی کریم کې خدا عذاب سره سم د جنت خوشخبری هم دی نو سړی دا و چې کته مونز ولکره دا ای ده فارګه دی ونه نو ته په جهنم ته ځې نو د دې په ځای کوړ ته دا و چې کمونز دی و کو نو جنت ته ځې نعمتونه به مېلو شي درته یو سړی وای دا ګلاس نیم دک دکړ او دا ګلاس نیم تش دی نو درونه یو مطلب دی خو ډېر لوی فرق ده پکې نو انداز سمرا بلیغ او سمرا بہترین انداز په دی که لویا گونا دا ورسارا فرمائی و منافعو لین ناس دا خلقو پا کسی پیدیم دی نو زائر خبا دا پا شرابو کسی وقتی طور پیدا خوشتے زکو خوش خلق سکی. او په جواری کم پیده مال پرده راستراشی نو سولت خورا شی ورده کنق پر, ورد پر ضرورتو نا بی پورا ناجایز دی غدته غدا फायदाغو ک پیدا پک نه و نه بیا غویدار کار کو د سره نا و منافع للناس اوس پیدا خو بیاور ور سره سم چې کوم اصل روح دی ناقصه نهرسل... واسمه ما اکبر من نفعه او د دې دوا نو غنا د دې پیدا نډه زیاته ده درته در د دې گنا اسم نقصان تم ویلې کیږي په د دې دوه نو و و نقصان د دې د پدې ډیر زیات دی. دي نقصان ډیر زیات دي نو ټول مؤمنانو ته یو بل زلباني خبره معلوم شوه چې واقعا الله فرمایي نقصان پکډړ دي نو دا شپره خود پکړدی تبری کراهته نو محسوس شو تبری کراهت بعض زونه داسي چې سړی ته پته ولګي چې دا شپه د رسول الله نو خو یو مؤمن او دا خو خو نو پرون د یو مومن پر لږی دا چې کمشه نو خو یو تبری کراحت محسوس شي او چې کمشه ډیر خو, خو نو تبری مینه محسوس شي د نبی کریم صلی الله ورسلم کدو ډیر زیارت کوکو ډیر زیارت خو ډیر بخلو د هر مومن پر لږی د کدو چرشی مینه پیدا شي او ظاهر خبره ده د صحت په اړه پیدا نن ډاکټرانو پیدا او طبيبانو ستريش کیږي یعنی ترکی گینا چی بیانی دوم رب دا پیدا دا دا دا دا دا دا دا بیشمار رب پیدا دیدی بکی دا کلیجی صبح دا زمانگا خوخه ای کنا و جائز دا حلال دا د دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبری کراحتو دا, دا او دا آخی وجم دا وچی دا, دا, دا وینه جمشوی دا کنا آخی وینه چې مسبوح دا نا اخو حرام دا دا جمشوی وینه دا ام دا دې پوجه یو تبریغو نی کراحتو امدرشان س سيزونا چې دا غي خپل څه خاص حکمتونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خوخوالی دا بس دیدو پاره وي چې کلم یو مؤمن ته پته ولګي دا د رسول الله خو نو د مؤمنه مخشي خوره نه خوښ شي که کراهت مخه وغم ختم شي دي ځکه الله تبارک وتعالى چې په کمنداز باندې مؤمنان په دې اول کې په دې ابتدا کې پوکړل نو تبعیق راحتونه پیدا شو او د دې نه پس بیا حکم پس سورہ نساء کې راغلې ده او دا هم یو وجوه هغه حکم سورہ نساء کې روانندې چې د معنی په وخت کې حضرت علی رضی الله تعالی او فرمایي یو دعوت شویو دې دعوت کې د ماخام د معنی وخه راغی قوم ډوړې کوړلې او شراب امسکلیو د نشې حالت نو د معنی ته مخ کې د پهمانځ کې مصور کاپیرون وي او ران شو بدن ویل لکو د دی نهپ الله تبارهکوته لا حکم کو لا تقره او وانتم انتون سکاره چې په نشا منځ به نه کوي چې نشه م به نه کوي معزه ته من را ن نور که مضبوط که پیدا شو د خلکو پردونو کې چا لامپ کې خپل ځان ته نفردي خو غلط غغللت شو دی که او د دینه پس بیا اخر حکم د سوره المایه راغله دي قطعی حرمت راغله دي د یو تدریجی احکام په قلاله قلاله ځینو نو تیار کړل زړو نو تیار کړل او اخر کې حکم راول غوچوس بند شو نو چې څنګه په دی ترتیب کم اعلان الله تبارک وتعاله کو چې بند شو نو په حقیقت کې بند شو بیا دا وړو بنه حکمو ویسالونك ماذا ينفقون او دستانه تاسو کی کوم څه خرج کو دا وسغه سوال دی جواب اوس تل تللاویګي قول العفو ورته چې کم زیات دي هغه خرج کړي ستاسو ضرورت نه کوم زیات دي دا دید لپاره بیان کومه دا کم از کم ضرورت نه زیات خو به خامخا خرج کړي کني عزمت څه ده عزمت خو ایثار چې سړی د ایثارو کی کدالک یبین الله لکم لکم الایات ذکرن بیانی لا تستقبل آیتنا لعلکم تتفکرون د دې پاره چې تاسو غوور وکړئ پسته کې غوور وکړئ په دنیا او الاخره د دنیا او الاخرت په اړه کې غورو وکړئ څنګه غوور وکړئ چې دا س تاسو مالونه سومره په کار دي کنه د دنیا کې هم سومره په کار دي ضرورت سومره دی دا دلته وساته او نور ټول اخرت ته ولېګا جت پکارشي او دا اخرت په بارکم دغه غور یعنی په زوال د دنیا کې او پراتلو اصلو د اخرت کې غور نو يپنن ستبغ خپل بهترین صلاحيتونه او مالونه ورس اخرت ته جمع کې بیا ويسالونک علی الیتامه دیس تپوس کې دوستان د یتیمانو په اړه کې کول ورته وای اصلاح لهم خیر اصلاح د دې د پاره غوړه ده ان هغه که نه وکړي چې د یتیم په کې خیر یو د یتیم په کې فائدې وان تو خالطوهم فی اخوانکم دا د مسلده سي پیدا شوی و چې د یتیم مال خړل خو حرام شو نو د یتیم خوراک صاحب ټول جدا کړی ټول جدا کو خلکو او چې جدا کو نو یتیم ته کو نقصان وشو به کې نقصان داري یاتیم خو یو کستمو مسلمان په کور کې یا دوه کسان دي او نور ټول خاندان د شپږه ته لږ کسان دي نو د یت پخلی چی کیږي نو پدې کې د یاتیم د پار ډېر لږه خرچه کیږي ځکه د یو کټوي په خولو د پارا چې سمرا تیل لګي او سمرا پیاځ او ټماټر لګي او مصاله لګي او سمرا اور لګي نو په ټولو کې دا هغه هم پخېږي زیاتې خرچه به ډوکیږي نه ودایتیم د پاره کې جدا کټوي باندې شجاستا مال دی نو جدا استاد مال نه به تعاله په خلی کو نه بیا بسې ټماټر او پیاژ او غړیو وو او د او دا ټول څه به جدا کول غواړي نو دا خو خدایتیم پېد نه شو نو دا اختیار ورکو د یتیم کفیل ته اصلاح لهم خیر په کم شي چې دا یتیم تا ځاغه مال ته چل نه جوړ کړي نوته وکه خیر دی جاذب د درته انتخالی تو هم په یخوا کوم که د نو سرې شیکي نخستا سرونه دي که نو شیکې کوي ځکه دیکې پیدا ده خو که تا چل جوړ کړي د غمالته دی دپاره شیکې نو الله ته پته ده والله وعاله مقصده م د الله مفسده او مسللح دواړه پیژې د په ساې چا کړی ده او د اصلاح را چا کړی ده وله ش الله. او کچہ تر الله اپ کو خویلا اعنتکم نو په مشقت کې به چويلی و تاسو چرسه جدا کی ان الله عزیز حکیم ولا تنکحل مشرکات حتى یؤمنن د مشرکانو خزو سره د نکاح خبره او د کتابیاتو سره د نکاح خبره بیانیږي دلفا پرمای ولا تنکحل مشرکاتی او تاسو نکاح مکوید مشرکانو خزو سره ن کا م کوي د مشرقاخصو سره حتى یو من نه تر دی چې د ایمان راړي وله اماتون مؤمنتون اوخواابخه وینز مومنه چېزم نه د ینځ ده دا موه خیرون دا ډیره ووردهې مشرق د مشرې خځ نه وله جبت کوم اگرکه د هغې خصونه جمال او دغې نهسبب دیر خوشا لکی. دیر خی. دا سډېر پر شاله کې اناره ډېر خې دا غي باوجود د دې مشرقي خزنه مؤمنه خزه به تر ده او بیا ولا تنكح المشرکین او په نکاح مور کوی مشرکانوتا سسوک سپلی زنه نه خپل لونه خپل, خپل خویم دي حتا يؤمنو تر دې چې ایمان راوړي نو کې ایمان راوړو نو بیا کوم مؤمن دی, جازت دی. وله بد ممنون او غلا ممن غلا م د ذادم نهدي او غلام د خو مومن د خیرې مشرکن دا ډیر غور ده د مشررک نه ولا جب کوم وو جب کوم اگر که تاسو دغم معو نه سبب قومموقبله په تعجب کواچي خوشالم کې دی ځ کې تاسو خال کړي د د قړی د د الفاظونه داسې پته لي والا تن کې خل مشریکاتې نک م د مشرکانو سره نو سړیته اختیار دی چې په خپل اختیاربانې بالف سړی دی نو هغه نک و کې د کمی جنی سره کمی ښې سره خو بل کې د زناانو بباره ک والا تون کې خل مشرقی نه او په نک مور کوی مشرکانو ته پهته لې د ځناانه په خپل اختیار خپل نک نهشي کوی. ترسو جدید ولی د دی پلا ورو د سرپرست اجازت نه کړه دا غي ده د سړیتوب په پته د بهار ګرزی 200 دولار سوته معلوم دي خانه‌داری خوخکړې ده زې خوخکړې ده زان د پاره د زناناته صفته راځي دا په کوم ځای کې زریشت کوو ده خانه‌دان نه پیژنې بل څه نه پیژنې د دې وجنه شرط شو بیا شرط شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکی صفا حکم کو لا نکاح الا بولین نکاح نه د صحیح مگر ته ولی په اجازهت نه ولی د دې سرپرست چې د دې جنې پلاړ نو هغه سرپرست دی بیا که نشته نو تر دی یا ما ماری ارثوک چې د دې سرپرست دی سر داغه اجازهت نه بغیر نشي او بیا فرمای نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ای امراۃ نكحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطلن باطلن باطلن ارغه قضا چې د خپل ولی د اجازه ته بغیر ځان په خپل په نکاح ورکی نو دې نکاح باطل دې باطل دې باطل دې البته یو خبره په کې ده دا فلار چې په نکاح ورکی ولی نو د جنۍ رضامندی به محاسبه یې دا غیر رضامندې نه بغیر پلارم خپل لور یا مرور خپل خور په نکاه نشي ورکولې چې دا بالغه ده د دې زمندي او د دې تپوس نو که دا وی خخه نه وي نو نوو نشي ورکولې خدا دې نه په خپلم خپل نکاه د بل چا سره د ولید اجازه نه بغیر نشي کولې کته سوړ ته سوچ وکي نو د خاندان د دې نظام د پلار او د لور د تعلق د دې ټول لپاره یو بهترینه طریقه نبی کریم صلی الله اسلام خو دلې او د زنانا هغه خلک د دې ولې سوق جوړدې شي اسبۃ المرأه هغه خلک هغه ناری نه مشराल سرپرستان چې د پلار د طرف نه نو پلار د ترده رود د دا قسم خل دا لري اختیار من شي او ولې ګرځې دي شي او د ارکانو د نکاح نه بیا ګواهان هم دي د ګواهان نه بغیر نکاح کول ناجایز وداری وجه دا یو جنې ته ګره اختیار ورکړی چې په خپل ځان د سوق خوخ کا نو یو وا جنې خو به خواري او سخه پیسې لپاره ځان د پاره وکي خو نور ټوله معاشره به د ګندګې نه ډکه شي د مشکلاتو د مصیبتونو نه ډکه شي نو الله چې کوم پیسې لکړی دا نبی کریم صلی الله وسلم چې کوم چل مو ته کودلې نه غم دبدې دلته ګره الفاظ په قران د دې گواہی ورکړي ولا او دته واللا تون ک مشر او یقین په دی کې زی مداري بد پېژندل دا یقین د پلار سوچ او د پلار غمي د خپل بچې په باکم غمي او د خپل بچی په باکم غمي او نوجووانانهجی نه کویم جزباتیانې. او لکه نرم جذبات یاني کله کله د جذبات په رو کې داسي ووبيږي دومره غلطي پرې سړي ووکي چې ورستګا پغښته معنی خود, سا خود نکاح بیا سه حل نه کنا دا ز یورپ معاشره خو نه راګنه چې هغه نکاح نشته د بوای فرند او ګرل فرند د ساروغه ل ژوند دي چې کله د خوخه جو ساتیو چې د خوخه جو پرېدو پخ کور باندې وبنو بس سره یو دیو خاله شي بلبل خو ته خو د زناورو ژوند دا اسلامی جوون په دی کلووی مشکلات بیا پیدا کېږي بیا خو د هغسهحلن حکم وکممونته وککوو او بل یو بل خبره د دی کاافیرانو په باره کې د دوو خزم په نکا ماخلی او خپل لونه او خپل خویم دی خپلی بچیان هم دوله په نکا مور کوئ او دی کې د کتابیا نو خبرهښځ چا هغهت کتابی دي هلی کتابو نه دي د کتابو سره نک جایز دی دا هغوی د ښو سره خواغوی له خپلی بچیانې ورکول خپلی دناناهغویله ورکول نه جایز دي نن سبا چې کوم کتابیان موجی هلی کتاب نو په کمم یاد سااتې دا هغه کتابی سره نک جاییز ده خ دا جاییز ده دا, دا س پرزی خبره نه ده او پاغ وختې جائز د چې مسلمان خه نه نو که مسلمان ښځه میلاویږي. خوده شوقي ته وردا ويسره نکاو نه دام دم سهينه ده خوده دي کتابيين د پارم یو شرط او اوغه شرط دا دي چې دا نسلن کتابيه نه بلکي مذهبا کتابيه نسبا نسلن غټول کتابي نسل ټول ده اهلي کتابو دی خو په حقیقت کې په عمل کې مذهب کې ابو ټول دهريانو مشرکان جوړ شو دي اګه کم دین مخ کنه دا له کتاب وو هغه ټولر صفات ټول مشرکان دي نو هغه کتاب یې سرا بیان کې دی چا چاغه مذهبن کتابي او دا چې کوم منکړه دا ولي فرمای الله اولائک يدعون دا ټول تاسو ترابلی دا تاسو د جهنم د اور ذریعہ ده والله يدعو الالجنه والمغفرت باذن او الله جنت تر تاسو ترابلی خې طر تم را بې پ خپل حکم یوبيات او الله باید ن خپله ونه ل الناسې دپاره د خلکو لالهم يتذكرون د دپه چې دو نسیحت واخلي نو دا الله کاام واورې او نحت ولي نحت و ألو نهکان المحيیز یو سوال بل راغلی دی او دا سوالونه چې ممسلهوازیح شي. نو د زناناو د محورې په باره کې د حیز په باره کې ستان تطوس کی خلق نور ته وایا قل ورته وایا هو اعزن دا حیز او محورې دا خو بیماری دا ګندګي دا زکه دا وینه دا او ویني به ځون کوي نو دا بيماري دا ګندګي دا فعتزل النساء في المحیض نو یته سوزان بچ وساته زنانو نه نه د دې ماهواري په وخت کې ځان بچ وساته او د بچ ساتل نو مراد هغه د جاهلیت په زمانه بچ ساتل ندي چې د زنانو په ماهواري راغلا نو دا به یو لری جوړ جوړا ورو وروښړله د لسره بچا خبرې نه کوي بس جوړې به ول ور کوله وراک سشي چې بو او نور د خبرو اترو نه د ميل ميل اف بلکل بالکل به وته د اسلام دا ټول رسمنه ختم کړی دي صرف دا دا دی دی کردی دی دا دی دا پر زنانه چکه می پابند دی او د دیر لپاره په خاون چکه می پابند دی هغه دا دي چې د به دین نظام ساتي د مباشرت نه او د دې حدود مقرره کړی دي د دې نامندلاندې زنګنانو د نبره دا چکه می علاقه ده ته دینه به ځان ساتي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہ په تفصیل پرواي دي د د لنګ د کلو د رسول الله صلی الله علیه و سلم په دی وخت کې ماته حکم کو او بیا ما سره یوځه د ځانانو سره یوځه کې ناستل یوځه ډوډۍ خورل په دې کور کې یوځه اوسېدل د خوړو داغي یوځه دل دا ټول په دې باندې سممانات نشته دي سوا ده دی چې د دې زوی نه به ساتیم د هم بسترې نه به او دا غي په باندې ولګی دی نو ځان د زنانو نه په دی وخت کې بچ او ساتي زګدا ګندگی د بيماري لا ولا تقربوهن دیو ته مڼه نږدې کیږي د نږدېت نه مراد هم بسترې دا عام نږدېت من نه دی حتا یظهرنا تر دې چې دیو پاکیشي فیزات تظهرنا نو کله چې دیو خې پاکیشي د خ پاکې دو مطلب غسل کول دی یو دا چې اتمشی یو دا پاکه دل دی او خپاکه دل چې غسل وکي او یو عام مزاجم پدی وخ کې اردا چې سو پر خپا کې نی راغلي څنګه الله فرمایي سری مزاجم نغواړي فاتوهن من حيث امرکم الله نو رازی تاسو دې زنانو ته پلوخذو ته من حيث امرکم الله د کم طرف نشه الله تاسو ته حکم کړي دے او د دې حکم نشته ده د دینه مراد هغه امر فطری او امر جبلی ده چې د انسان په فطرت کې الله یې خو ده ده او هغه شی چې د حیوانات په فطرت کم هم ده نو کوم زیچ حیوان نه استعمال ای نو تاسو همدغه د استعمال اجازه نشته دا پیتری امر ده او جبلی امر ده او د دې تفسیر قران کریم په خبره کړه دې را روان دي ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يقینا الله وخي تو ب وستن کی خلق او زان پاک ساتون کی خلق خو خي زان پاک ساتون کی خلق خو د دیو جنا دلته دا چکم بل خبر الله فرمای نساءکم حرص لکم استاسو خغ ستاسو پٹی دی دیر لویا د حکمت خبره دیر په بهترین انداز کې الله تبارک وتعالى موږ ته خود د ډیر ښکارا ده ډیر ښکارا ده او ډیره د حیا نډه خبره د حیا نډه په کوم انداز کې دا عبارت به زم کول دنیا د عربی جبې دا ټول ماهرین را جمع شي دا سي د حیا او د تفصیل نډه عبارت به پیدا نه جامع عبارت ټول مقصود په کېدا شو دی تاسو د وقایې هر نارینه هر زنه نه پخپله به پوشي سرمایدہ خپله تاسو پړټی دی دا سو دی فاعتو حرسکم نو رازے صرف پر پٹی تا پٹی تا برازے. ان ناشئتم نو دا کم طرف نچی دے خوخی دا کم طرف نچی دے خوخی نو د هر طرف کروان دیستا دا پارس پسل کی گی نو دلتا مجازت دے دا کم طرف نچرا زی خورا زی با پٹی تا او پٹے اغزے دے چھے کم زی کی پسل زرغنی گی اولاد پیدا کی د دا دین علاوہ بل زی منشو تاس ہوئے سمر بہترین انداس کے منطول اللہ پوکڑو او کچا بل زی استعمال کو دا دین علاوہ بل زی وعید دا غد پارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کړی دی او هغه ده د قیامت ورځ بلل د رحمت په نظر و نه ګوري د بپاک نکې د د سره خبرې و نه کی وقدم لانفسکم او مخک ولېږي د خپل ځانونو لپاره سو ولېږي یعنی اعمال صالحه هغه دعاګان وی وای دعا خدلې د منتنبي کریم صلی الله علیه وسلم مسنون دعا وای وتقوا الله او ویریږي د الله نه وَيَرِقِي ذَ اللَّهُنَ وَعْلَمُ بُوشي أَنكُمْ مُلَاقُو تتا سر دي الله سره ملاوي دن کیي وبشير المؤمنين او خوشخبری ورکم مؤمنانو ته تا. یعنی تاسو د الله د ملاقات امید و یقین لرائی کنا. دا آغد او یقین لری کنه نو دلته د الله نوم واخلې هغه طریقه او که څوک د الله نوم واخلې او مسنون دعا وی کنه اللهم جنبنا الشيطان وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا خُفْلًا دَلَّادُ نُمَغِسْتُوا سَرَّ اللهَ رَا يَاذ شي او سړې د ډېر غلطونو د ګناوونو په ديجه کې بچي وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ او تاسو مګر دوي الله لره عُرْضَةً دَل لِأَيْمَانِكُمْ دپاره د قسمونو خپلو ان تَبَرُّو دا چې تاسو نې کېو نه کوي وَتَتَّقُوا التَّقْوَى کارونه کوي وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ او اصلاح او نیکید خلق په ميز کې یعنی تاسو د اصلاح کولو لپاره په ميز د خلکو کې د تقوا به کارونه لپاره دا او د دا نیکید کاروند لپاره د الله نن دال مگر زوي د الله نن دال مگر زوي د دې مطلب داره خلق به کل کل د سترګ له چې قسم به وخړو د یو نیک کار په با واره کې به قسم مخړو دا کار به نکوب ځکه ما قسم خورلې دي نو نوچا ورته دا کارو وکړل نه ما قسم خورلې دې الله تبارک وتعالى پېسلو ده چې تاسو دا الله نم ډال مګر زوي چې قسم مخري او بیا نیکی نه کوي اسلام د خلقو په مهنس کې نه کوي د دې خلقو رسل له بذر نه ورزم زکه ما قسم خورلې دې دا د تقوا کارونه د نیکی کارونه د دې لپاره دا الله نن ډالو نه ګرځوي او حکم وکوه چاچ قسم خړلې د یو نیک کارنا نو د قسم کفاره دیو که نیک کار دې شروع کی د الله نوم د دې لپاره ذریعہ ما جوړوي والله السمیع العلیم او الله غریدون که علم والے دی لا یؤخذکم الله باللغو فی ايمانکم ننسیت اس الله په به د قسمونه باندې لغو لا یمین لغو هغه قسم ته وای چې دا غیص مطلب نیسټه ادرس سره نېکړی په خلبا نه بس یو یو خبره جاری شوی یو عادت جوړ شوی تکیا کلام جوړ شوی ولیکن یو اخذکم لکن تاسو بما کسبت قلوبکم فاق قسمن تثاسو ذونو داوی قست کړي دجی قسمونو با الله غریب کړي والله غفور حلیم والله بخن کړي او بردبار دے غره دا قسم درې قسمونه دی درې قسمه قسم دی یو ته ولیکيږي یامین غموس یامین غموس غین میم واو سین یوته ولیکی یامین منعقد او بل دی یامین لغوا یامین غموس هغه دروغجن قسم توای هغه دروغجن قسم چې وسړه وای زما دی پال لا قسمی ماده کار نه دکړې او کړې څو په درځی کړه مې دې او قسم په اخرې زماري په الله قسمی مادة کار نه کړه او یا وای زمادي په الله قسمی مادة کار کړه دې او نه یې کړه ماضي سره تعلق لري تیر... نو تیر شو زمانه بو د پدرزی کړه نه دې کړه او دې په دې قسم خوري دروغجن قسم د دې یمین غموس د غم سن نه ماخوذ غمس دوبیدو ته وی او دا قسمم خپل خورون کې د جهنم پور کې دوبي د دې قسم اس کفاره نشته دا کبیره ګنا دا سیوا د توبه نه بل حل نشته چې د توبه و واسي د دنیا دا کفاره د دې قسم د پاره نه پوره دویم ده یمین من عقد یمین مناقد دی ته چې د مستقبل سره تعلق ده یا صریح قسم مخری زما دې په الله قسم ادا کار به نکوم یا قسم مخری زما دې په الله قسم ادا کار به کوم کا دا کدا کار قسم خړلو چې نه به او وی کو یا چې کوم بے او وی نکو نو بیا د کفاره ور کوي داغه کفاره خدل شویده او د دې قسم په باره کې نبی کریم صلی الله علیه و سلم چا چې قسم مخړو او یو کار ني چې دا به نکوم او بیا وته کار د سخه کارو چې دا په کار دی نو پورند د خپل قسم کफार ور کی او دا کار دی شروع کی ودي کی نه کې ته د قسم نه نفرې او بل ته ویل کیږي یمین لغوا یمین لغوا غبه د قسم دی چاره تک یا کلام جوړ شوی د خلکو کو بس جبه او عادت جوړ شوی دی قسم باندې کوونه نشته دی اگر چې راعد جوړول خکار نه دی چون کې د قسم خبره راغله نودی ځ کې دا هغه قسم ځ کاره الله احتباره کو تاالی کم قسم چېی او سړی د خپلی ښزی نه اخورري هغه قسم چې ته د دی د پااره چې زه به خپلی ښی د نه نزې کېږ قسم خورې نو دا د جاحلیت په زمانه کې به داسې طریق چې قسم به خوړلی وو نو کلو نبا شو نبا خزا کولا او نبا جودا کولا پرخو دو د نو دی زنانتا لوی مشکلو اللہ پابندیو لگولا چستا لور میاشتی محلت دی درته چې قسم دی خوڑلی دی خپلی خزینا نو تا تستا لور میاشتی محلت دی دی دینا مخ کی مخ کی غیاب قسم واپس که و کفارا ورکا کله یې سلور میاشتي کپرښې نو یو طلاق به واقع شي خودبستانه شي او دا طلاق برجعینې دا طلاق ببا ان طلاقی خزه جدا شي خزه جدا شي ستنه وکم د فرماي الله للذین د پارداغی کسانو یولون من النساءهم چې قسمونه خوري د خپل خزن تربس اربعه انتظار د سلور میاشتي یی نه اخره هدي سلور دی فَإِنْ فَاءُوا نُكَذِّرُهُ وَجُؤُكْدَلَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ نو یو یقین نو الله بخون کې مهربان دی دا چې دا قسمه خوڑلې وي او درې خزه سره زیاتې کړې دي ظلم یې کړې نو چې دوی واپس نو الله به او ته معاف کړه وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقُ كَدُودَ الطَّلَاقُ عَزْمَ کړي فَإِنَّ فا اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یقین نو الله د ستاسو د خبرو او علم وال د ستاسو په نیتونو وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ او د دین پهس د طلاق او احکام بیان یی هغه زنانه چې طلاق کړي شي طلاق ور ور کړي شي او دغه هغه زنانه وي چې د دی زنانو سره د واده نفس خاوند یو ځای شوې دي او مہر ولهم مقرر کړي شوې دي نو دی وبسته کړي ول متلقاتو او هغه زنانه چې طلاق ولور شي یا تربس د یو بانتظار کې زانونو زانننو به انفسه د پخپل زانونو یي زان په صبر کې سمره سلاسته کورو درې ماه واري چې درې ځله بيماري راشي او دا پاک شي د دې عده عده د او د عده د مقصود سره اسلام د نسل او د نسب چې سمره خیال ساتل لري ارید نمونه یو دعاء د ذنانه جز زنانه د دی پاک پاکشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دی وجه ده الله یسقی ما اهو زرع غیره چې د دی نوی خاو نو به د بل چا فصل سیراب نکی دا رحم د دی زنانه مکمل پاکشي یو زلمه هو راغ لا پاک شو بل زل هو راز لپاک شو دریم ظلم هو راز لپاک شو بس پته ولګی دا رحیم د دیر زنانه د مخکینی خاور نه مکمل پاک دی او دا پاکیزه نظام چې چا خپل نکوه او د زناور دا او ژوندې شروع کده و نه مننه نن سیندوز ولې په ملتان کراج مشوش اورځي مخکی وچ عزت په خزبانه ظلم دموږه نه منو خو موږ دې نه منل په نتیجه کې د ایڈز بیماری دا دیو استقبالو کو او ننیر طول قومونا بده ونیر حلاک شو نویچ واقی جنسی بیراہ روی دا دی سبب دی او دا نورم پسوره نور کې که چکم احکام رازی دا الله احکام سیدی نو کم منلوی نو نن دا دی مشکلات سر با نو مخامخ کرن نو دا استبراء الرحیم دا رحیم پاکواله یو خدا رجی الله یسکی ماہو زرع غیرهی دبل چا فیصل سراب نکی خو حدیث سرابولو کی بیا مصیبتون ندی مشکلات هم دی بیماری دیغه بیماری چې نن د چسر علاجم نشته دی نو د رب العالمین فیصله ده د ریزله د دې ماواری به انتظارو کی ولا یحل لهننا او ندی حلال د دیو د پاره ای یکتم نما خلق الله په رحامهننا تی دی پټ کیغه سه چې د دې پر رحم کې الله پیدا کړی دی یو زنانه په خیرتاباني پر رحم کې ماشوم ده په تولګي د بچیر دا غا خور نه نو ردی عده وتږي سو پرځدا ماشوم پیدا شوه نه د هغه پر عده تیر دی دا د دې پر چې د دې رحم د مخکيني خاوند د ټول سره سونا پاک شي نو که یو زنانه دا پټ کیږي نشته دی الله حکم کړې مؤمنه زنانه نه پټي دی او څه چې الله رضي الله کې پیدا کړی دي ان کن یؤمنن بالله والیوم الاخر کدی په الله ایمان راوړي او په اخرت bale ایمان راوړي وبعولتهن د دي خواندان حق به ردهن دی ډیر زیات حق دار دي دی ردیو په واپس کولو که کدی عیدت په دوران کې اوغاړي نو دا خاوند در ټول ناز ډیر حق دار دي دا کې کی خبره کیږي خاندانونه ته کله تلاشي نوڅخواون غسه شو د ښځې نهغل تې شويدي ممسله خو راغله خو تلاق شوې تلاې رجوید د مخواون روج کوله شي خادانې نهپدي نه دې ته اوس روج نهکې دا بهاپس ناخلی او کله د جنا پلار شوک همستاه تلا خوې در کول بس اوس کلی روج کو طب به نه قبلی دا مشکلات به نه پیدا کوي و بورلهته نه اح د دیو دغه زړه ځاړه خوندان د ټولو نزياد حقدار دی چې مغوی واپس والی ورجو ورته وکی او کدا طلاق به نه نندې نو د نکاح زیات که دی کړه چې هغه واخلي زکه بل یوبل سطر پرده کولا شوې دی د بل ټول هغه سمرا آزادې جوړې په وجه راغلي دی پردخ ختم شوې ده د یوب سره تعلق جوړ شوې دی دا تعلق چې نو د اسلام خوخ ده ده دی د دې ختمول د الله خوخن دي دی. د دیو جنا په ټولو حلالو کارونو کې ابغز الحلال الاله الطلاق په حلالو سزونو کې د ټولو مبغوز شي الله ته اغه طلاق دي او شیطان ته د ټولو نه خوخ طلاق دي ځکه شیطان رکست شعباش ور کوي خپلغه کاریندته کم کاریند چې د خزي او خاون په مینس کې جنگونه پیدا کی او بدګماني پیدا کی دا خځی پزیر نکړه واچی داستا خاون چې دغه پلانیز ته لاړ دا نه ني چې بهر شپه تیر کړه دی وېز پلانیز و کارو نه نه دا به غزه ته تللی دا ټول وسوسه وت شیطان ورواچی ورواچی چې داغي یقین پیدا کی او د خاون په اړه کې بدګمانه کی او خاون تمدا وسوسه او بشمار خبرې دا څومره ګمانونه دا ټول شیطان ورواچی نو ګور چې ثبوت درشته نه که تاسو سو ثبوت در سره او ثبوت د پاره قران کریم صفه خبره کړي ده یا خو ګواهان در سره ای یا درچ پخپله چې سورې نساء کې حکم را روان دی چې پخپله دې سري دیلی دا غیم جدا حکم دی د دینه لا واسه بدګمانه مکو ردی په نتیجې کې طلاق ته خبر اوره سی ورانه پیدا شي خو تاسو په خیال کړي د سره چ شي یا خزه غوسه شي نو د غوصې خو سوجي کنه نو کو وجه یې نو د غوصه په کار د چې یو کال نیم خو پاتې شي کنه وړه په کار ده کنه یا کال نره نو میاش خو پاتې شي کنه میاش نه یبطه خو دی پاتې شي کنه او یافتم کنین نو خو دی پاتې شي زما مرز نه یو ګنټه خو دی پاتې شي کنه نیم ګنټه غوې غوصه پاتې شي ته پدای زراته خذل الطلاق ورکی نو چې څنګه دیره طلاق د الفاظ وای او یوم نویدوم نو یدریو په یوځای او شیطان ریپورنه پریدی چې څنګه د دا دریوي د دې وینا سره سم د چړته زیبیه د جمعه مولسه بل د دغه ځنه سیده منډه و هی مولسه په څه ګرځولو کې د جمعه کړي نو کوړه په دې سوکه ماجی غلطی وشوا دا ولي هم دغه تر شیطان لګیاو لګیاو چې دا کار وکړ نو هغه پرې خو د الله خپل رپورټر سي او څه پهغه مخته شي مولسه په کې و کنه ندلکه سوري یوځور کړی نن نه یو نه درې مور کړی نن نه اسو به چرته ویل چې طلاق طلاق درې باندې نه جي کارني متشمار کړيدي یو ځای چې درې کارني مې چولې دي نو اوس پکې تاسو پری خېري دې هم دې صرف سچا لوک کنه نو غلطي رغه غلطي شوګره با ته وکسب خير دې کما من تاسو دینو زه هغه خلک چې چي پاړي ګر زه دې چې چي پاړي به خدای سره په خاموشي سره که څه هلال را راو باسي مې د دې د دې او زنانم ډېر غوسه خو کو څنګه چې طلاق ولور کی نو دا په جړای سوخ کې به او ګو پلار ته ټلیفون وکي ډېر زیاته هر سره و شو ظلم وشو لیک ساتم که وته غوسه وي هغه وی چې ګورې طلاق بدر کمه وزر څکندري نو کزه ووایه د الفاظ تاسو کو شیطان لګيو سوچ کوي ستاسو د ورن په منسکی ستاسو د یا می مریشتي د دې مقدس رشتي د دشمن راغلې نهسته نو که څه خبره نه ای صد دومره غټه خبره نه خبرو دې خبره نقلار شو سر رازي ته غوسه شوې زنانه غوسه شو خبره راغلي خدانه چې نوبت طلاق ته ورسیږي ډیر مبغوس شه د الله تعالی په کاذ د او کله کله هرچی په غف شپ کې خبره راغله نو و بی بی دا غب خبره نو ستا دا غصی دا پار بلس خبر نه؟ ستاسو غوسیره پربل سره خبر نشته چې تبایګره طلاق خبره کې؟ دا د جاهلیت په زمانه کې د طلاق او طریقه بداوه یو تلاق به ور کړل. ن بیا چې به وخرانې زیش به د رجوع وکړه. بیا به طلاق ورکو چې بیا به وخت تیر شو کنه عیدت به تیرې دوه ول شو بیا به رجوع وکړه. او خضی تبیوی تب زمان سنگ اخلاسیگی تلاق بدرکم بیا با رجوکم بیا چنی وقف پروکیگی بیا با تلاق درکم بیا با رجوکم سل سل تب تلاقونا ورسیدل او خض با نخض شوه نه جداش شوا اللہ تبارکو تعالی محربانی وکڑا تا دا حقوق نسو عالم برداران چې سمر دي دی دیونت تفوزو که تا صحاق ورکڑا دی. دا قران کریم خای چې زنانو ته اسلام څور کړی دی دا دې ظلم نه راوستله او د طلاق یو تعداد مقررو دری دی او پدريو پا کې پاسر کې دودي د درم نپښتا نپاټی کیږي بیا به بل خبره ده دې دا غف نه دی دا څه مزاق مده دا, دا لا نظام دي در خزيو د خاون یو مقدس رشتقه یا مشويده زینبه تقطع جوړه ده دا د قبض ذریعہ ده نو د دې کې طریقو او دا طریقې د تلک ساعت کې بیانېږي و بوولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادو اصلاح کدیو د اصلاح اراده لري ان صحیح تعلقات اراده کړي ولهُن مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِن بِالْمَعْرُوفِ دا قران حکم واوري د دې خزو د پارم هغه شان حقون دي کوم چې په دې وباند دي دی نو په خزو باندې کوم حقون دي د سداغوي په خوندانوم حقون دي برابر برابر حقون دي تر دې پر حضرت ابن عباس رضی الله تعالی او فرمای د دې آیت پر اړه کې وز چې څنګه پرړه کې شوق زم خو ما خوخه د زم ما خزه دی ماته ځان خو صفاس او ترکی نو زم زم خو صفاس ترکم زم خپل نظافت او خپل خاص ټول مکمل کم څنګه چې د خپل خزنه مطالبه کوم د دوانو یو شان حقونه دي خو بیا ولل رجال علیه الدرجه د سړی د یو درجه فضیلت ده په خو او دا فضیلتم د شیر نه فرسان په شان دي نه دي چ پندله چا په سرټ کې برابر شو نو بس دې په کې پانځي گئی دا څه نه ده انده الله بادشاہي ساندير نګري درځ ټوپټ راجا په کې حکومت کوي بلکې یو عظیم حکمت کار فرما دې په دې کې الله سړی او رجال او قوامون علی النساء په دې خزبانی سړی قوام ګرځولې دي دا ولي د څه وکړه خزه تر اختیاراته والا کړی و سړی بچي وهلې څړیتاوال شوې نو خزر چغې وې مؤمنه خزر چغې نه وې هغه خلک چې مؤمنان نه دي غزانانه یادار چې مؤمنان دي په جببانې خنور د مغرب پروردلی نو هغه دا چغې وې خو تاسو واره حکمت سده الله د عزت د ګټو ځماداری خاون ته وال کړي ده خزر ته نه ده وال کړي دا په کور کې خو آرام نه سي د دې ټول ګټو د خاون کوي دنه جيب خرجوم ورکې او د ټور ضرورتونه پوره کړي دا د خلانو مداری مداريده نو تاسو وای څوک چې پیسې ګټي حق داغه د دیکھنے چې خرچي مغې کی کنه کله بازار مو کې خلکي نو اغاز نه پیسې را لګېدلته بچي خرج کړي ناغزه کې ګلسه کې یې راجی لاسې په کوک شوینې د نزلې ګما ازتومه په دغه روپې گزاره کړه او ووس په شل زرم نکېږي دا ولي اگر و اقیداه فطرت ده انسان چا چاغ په سترشه ونده نو دا رحمیه احساسه متدشته ده نو وجه دې وجنا سړیته د خرج کوي سړی په خپل تنخره وړي خزې تباواله کی او لس پس یا 15 ورځې پس ورته پیسې راوړل ختم مشوي پس څو لګید نو بل بوته او دا د ګور نو سړی واریار نشتی تلخه ته په 15 لس ورځې پاتې دي دا ده هغه چې د د رج ې مداري د ګټلو د د ده نو د خې مداریېملله دته لړی دا اختیارات بهم ددي او پهکې د اختیارات خبریله راځي چې تعلقات او مینه او محبت خراب شي چې کله مینه او محبت د دواړه من ک شته دی نو بای تعاون دی دخواون په ذم کور نه چلېږي او واځې د خې په ب نه چللیږي دا دواړه چې یوځ نو کور هم جوړییوخواان دا هم او دا ټوله معواشرم د دی نه جوړېږي. وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم او الله زبردست او حکمتواله دي د طلاق او طریقه سره فرمای ات طلاق مرتان طلاق دو یعنی دو زلدي دو طلاق دي ګوره طریقه دا چې زنانه ته د په وخت کې طلاق چې کله د آخره حيز بيماري راغله او دا غي بنیا دي ده ته دم احوارې په حالت کې یو خد ځنانه صحت ټیک نه وي ان د دا پروغوکې بيمارۍ ته ډیر نږدې له صحت نه ته صحت نه لري شي او ددی دیوجنه په طبيت کې د سي بګاړونه پیدا شي په دا وښ نو کې دی چې استا پر شان کې سګوستاف یوشي سو خبره راشده سه ورانه وشي او سړې په طبيت کې دې شي کړه هتي په دا کې ا د سړم په دغه وختاسي چې زنانه تونکي په دغه وخت کې پاک نه ده نو د دوی وکړه حتم پر لګشت ده نو په دې وخت کې ما موري خبره مفريته غټي ګډيره د دې وجه نه مانا کو الله تبارک تعالی د ماهارې په وخت کې بتلاق نور کې نو انتظار وکړه چې د پاکه شراغه نه پس بتلاق ورکه او دا ځکه حکمتم کار فرماره چې کې دې شي د پاکي دوه پورې ستو غوسم سره شوې ځنانه او طبيته منا ده ګوسه او هغه سټي مشکلات غم ختم شي نو بیا و یو طلاق هم غیر اراده وکړي نو یو طلاق به ورکی او بیا دیو دی ماوری راشي بیا دی بلا بیا بلا او د دې سره به جدا شي نو د یو طلاق کې پر دې مېز کې د اراده وکړه فقشوه نو رجوع وک بغیر د نکاح نه وبسته خځه شي او کنا ندی کړ اراده ور د جدا مشول نو ردی ګنجائش پاتې دی, دی. تاسو کال په مواړی نو پسس په نیکو کوې او رت بهاپس کا م شي او که نظر نه سبرېږي نو دویمته لا خورکه د دو ن پسم تا ته اجازت ست چې بیا واپس نقا سره وکې او که دا د دریکل نو د درېو نپس پس تاته اجازت نیشته بیا دا ستاښځه ده البته یو صورت بیا کېد شي به فرې محال به فر محال دای خولا سره ټول. دا سی وښو چې تا تلاق ورکل دری تلاق طلاق دی ورکل دا مغلذ شو جدا شوستا دا وستا خزه کېد نشي په هیڅ صورت کې البته دسی کېد شي د دې سره د دې عیدت تیر شو ته عیدت پوره شو د عیدت نه دی دې د بل چاتر مرزی نکاو چا تر په خپل مرزي نکاح وکړله ستدا مجبوری په نه و په خپل مرزي خزې خواه نکاح وکړ د بل سره او بیا دا غی نرسته وخت تیرې دوه اغیسترم نباو نشو یعنی جوړ جاړې را نغه او هغه خاوند په خپل مرضی طلاق ورکړل او بیا یی عیدت تیر شو دا غی نپس ک بیا د دوه غوړې نو بیا نکاح شي دا یو پرزی صورت ده په دې ځکه چې کوم زمونږ بازي خلک هغه طریقې د محلل د حلالي جکم چل دی د نبی کریم صلی الله ورسولهم د فرمان متعارف یو ځل فرمایي زتا تاسو خبر نکم په مستعار سیر لیو باندې سیر له پیل نه بکا مستعار سیر له چې هرګ ضرورت ته په رس شيرا اوسته خلکوړ دکن سیر له خلک بځول راوي لګ وخت په ربي واپس بوزي کنه صحابه کرام ویو او یا رسول خبرم که فرمایي دا محلل ده دا چې کوم حلالول کړي تدا دې برعم رضي الله <سؤال> ترضا نا تفوس شوده محلل مبارکه وی نشته ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې بد دینه کا تمو نکاح نه وی دي ته بمو جنا ویلا دا غبدکاری ده دا نه نکاحه او نه په دې باندې حلالي کې دي بل ده پاره ځکه الله لعنت کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا لا لعنت دی لعنت الله على المحلل والمحلل له او هغه کستاره حلاله کوي او چې دا چا د پاره کوي دا دوړه لعنت یې دی دا دوړه لعنت دی دا حکم تأسس ترجمه او ہدایتونو الطلاق مرتان طلاق دوز لدی نه دوی په امساکو بمعروف د دینه پس ساتل دی په ښه طریقه او تصریحهم به احسان یا ی رخصته ولدی جواب ورکولدی په خطرېقا امپریډو کې رخصت کا جواب وس گنجائش پاتی ولا یحل لكم ان دي حلال استاسو لپاره ان تاخذو جتا سو واخلی مما دا غسنه اتیت موهن جتا سو هویت ورکړی دی شی هیڅ څه سامان دی ورکړی غته بیر تاخلی نو دا ګرډیر غلط کار دی بد کار دی الا اي خافا الله ما حدود الله مگر که چې دا دواړه یریږي چې دا الله پولی به ورن ساتلی شي حدود به ورن ساتلی شي او بیا خزه خاوند له شې ور کوي د خلعی خبره ده چې په خپلې جدائی زاند پر اخلی نو بیا خیر دی فاین خبتم کچو د تاسو یریږي ان سرپرستانه یا عدالت قاضی ته حکم دی ک یریږي الله ما حدود الله چې دیو بد الله کلی قائم ونساتلی شي فلا جناح علیهما نو نشته د ګناه په دې دوه باندې فی مقتدت به هغه څوک چې دا خزه سپیدې ورکی هرڅو ورکرسو کې مت باندې خاوند راضی شو ان هغه وخت چې خزه غواړي د دې خاوند ته اختیار د طلاق ور دی چې کله خضو واری جدائی نو آغی تا اختیار دی چا غا دالت تتلیشی جدائی والی او داغی سقیمت تا دا کی خاون سو واری آغا زمان مہر بیر تراکتو چی تو زمان ازی نو دا مہر دیو تا بیر تا ور کی پس چی دیو رازی دی شو نو دا جائز دی دا دی ور کی خدا خلعی نفس دیرو جو نشی کولے داغی وجه دا دا چې زنانه ځان دې تلاف پیسې وړي دي په پیسې خلله غستې ده تللك حدود الله دا د الله پلی دي فلا چاته دوه نو تاسو د دی نه ماړی وما تعد د حد د الله اوڅوک چې واړو د پلو د الله نه په اولهیک مالمون د دغه د ظالمن په ان ت للقه نوکه چرته تلاق کړله د دو نه پس په دریمبانې فلا تحللو له نودي حالال د د دپاره م بعدو دې دریم تلاق نپس فَتَتَنكِحُ حَزُوجًا غَيْرَه تَرْدِيدَ دِيسر النِكاحُ كِي يَوْ بَلْكَس داږي صورتما بيان کو فرزي صورت ده چې کچر تداسي وښو نو بیا جايز دي پاین طَلَقَهَا نو کړي دوی مخاوند بیا طلاق کړا د عِدَّت او دارس شرایط نقص فلا جناح عليه ما لشت په دیوباني اي تراجعا چې دوی یو کې ني شي ان ظَنَّ فُغَدَا عَلَى كَي يَقِينُوا یوق ما حدود د الله چې دوی به د الله پې قاب اوساتل شي تک حدود د الله او دا د الله پلی دي یوب نوها بيعې الله د لعلقومې یاله منپار را غقوم چې د الله د حدو د ما تولو دا انجام انجامام نه خبري ز تو لقطمون او چکه تاسو تلاقی کویښځې والله جوی تلااقو فبلغ نهجل ن خپل نټې ته وورېږي عدت پوه شي نوتسو دی وې ساره کې به معروف په او سر او سرحوهن بمعروف یا ولا جواب ورکی په خېط طریقه ولا تمسکوهن زرارن او تاسو مری ساره وې دیولره د پار د ضرر لتعتدو چې د دیو عده انتس باغمل زیاته و وما يَفْعَلْ ذلكکه او چا چې دا کاروکو فقد زلهمه نپسهنا هغه په خپل ځان زله مکوو ولا ت تیزو الله حزوا او تاسو منې پلی د الله آیاتونونه د الله یعنی قوانین د الله د پهلووب پرټکوو د الله دا یتون نلوې مجرړوي وکوو نحمت الله عیکم. او یات کی نعمت د الله پتاسبه نه چکړه دي و ما انزل علیکم من الکتاب و اتر علی کلی دي پتاسبه د کتاب د کتابنا نو والحکمت د د حکمتنا یعزکم به تاسو راغی په زریعه نصیحت کئ او تق الله او د الله نه وریګی او علم و پوشی ان الله بكل شیء علیم چې الله په هر څه باندې علم ولده په دې ځکه یعزکم به تاسو ته الله نصیحت کئ یعنی دا حفیقت چرتحیر نکی دا حفیقت حیر نکی چا اللہ تاستر کتاب و دا حکمت تعلیم در کڑے د دا دنیا دا راہ نمائی یو عزیم منصب تاستحوال کڑے دے امت و ستی جوڑ کڑی او تاستی دا نیکی گواہان جوڑ کڑی ستا سداکار چرتم ندے چی حیل بازیان شروع کئی او دا اللہ دا آیا تنونا لو بی جوڑی او ٹوک جوڑی کئی او کله کله داسی یو دال الفاظ د دا قانونی او بل روح د قانونی سپیریټ اوف لا چورت ویلې کې د قانون په جبه کې نو الفاظ د قانون ځان له یو حیثیت ده خو اصل شی روح قانون ده نو په الفاظ د قانون کې هیر پیر کول چې روح د دا هر قسمہ اسلامی کے ستو دا پارا زمون دا دکان پتایا درائی پاک سابر اسلامی کے ست مرکز دا قصہ خانہی نشاطہ کا باڑی بازار دشاور شہر دا جان محمد دکان موبائل لمر برد 0329248 پاک سابر اسلامی کے ست مرکز دا قصہ خانہی نشاطہ بازار دشاور شہر